Kniha 4 26-27. Vasišta pokračoval. Démon Šambara vyslal svoji nepřemožitelnou armádu, chráněnou třemi novými démony do boje proti Bohům. K boji se připravilo i vojsko Bohů. Začala zuřivá bitva. Démoni nebyli ozbrojeni a došlo k boji muže proti muži. Bitva pokračovala a později byly použity různé druhy střel, které ničily města, vesnice i vše ostatní. Na obou stranách se střídalo vítězství s porážkou. Tři vůdci démonů pátrali po třech nejvyšších bozích, ale nemohli je nalézt. Vrátili se tedy k Šambarovi, aby mu podali zprávu. Bohové se modlili ke stvořiteli Brahmovi a ten se před nimi zjevil. Prosili Brahmu a jim pomůže najít způsob, jak démony porazit. Brahma pravil, o bohové, démona Šambaru nyní zabít nemůžete, bude zabit až za stolet Bohem Višnu. Uděláte moudře, když se z boje stáhnete. Jakoby vás démoni Dama, Vjála a Kata přemohli. Časem se po vítězných bojích začne v démonech vytvářet pocit Ega. V jejich myslích se objeví podmíněnosti a rozvinou skryté sklony. Teď jsou tito tři démoni ještě bez pocitu Ega i bez podmíněností. Kdo nemá pocit Ega, pocit já, ani jeho doplněk, tedy skryté tendence, ten nezná chtění ani zlobu a je neporazitelný. Kdo je však svázán pocitem ega a tendencemi mysli, ten ač může být považován za velkého učence, bude lehce poražen i dítětem. Představy já a moje jsou jako nádoby horlivě schromažďující smutek a trápení. Kdo stotožní já s tělem, ten podlehne utrpení. Kdo nahlédne já jako všudy přítomné bytí, ten trápení překoná. Pro takového člověka není ve třech světech nic, co by nebylo já a po čem by měl toužit. Kdo má mysl podmíněnou tendencemi a tužbami, toho lze porazit. Bez tendencí a tužeb se i komár stane neporazitelným. Podmíněná mysl prožívá utrpení. Mysl zbavená podmíněností zakouší radost. Tendence a touhy jedince oslabují. Proto se nebojte boje s démony. Udělejte všechno možné, abyste v nich vzbudili pocity já a moje. A protože to jsou nevědomá stvoření démona šambary, Snadno padnou do léčky, pak je hravě porazíte.